Capitolul 104. Reuniunile aveau loc luna din două în două săptămâni. Prima pe care o apucă Filip pică în a doua săptămână a lui de serviciu la Lain. Aranjase să se ducă cu una din femeile din raionul lui. Trebuie să le ieși în întâmpinare," zise ea. Cum fac și eu?" Asta era doamna Hodge, o femeie mărunțică de 45 de ani cu părul prost vopsit. Avea fața galbenă, dar plină de o adevărată plasă de vinișoare roșii și ochii albași trispălăciți, cu albul pătat ca de icter. Îl simpatiză de la început pe Filip și, înainte de a fi împlinit el săptămâna de serviciu la magazin, îi spunea deja pe numele Mic. Amândoi știm ce înseamnă să fii scăpătat," îi zicea ea. Îi povesti lui Filip că numele ei adevărat nu este Hodge, dar întotdeauna pomenea de soțul meu, domnul Hodge pronunțând ca mahalagii londonezi. Era avocat de meserie și se purta cu ea pur și simplu îngrozitor, așa că ea l-a părăsit, fiindcă prefera să fie oareșcum independentă. Dar ea una apucase și zile mai bune și știa ce înseamnă să meargă în trăsura proprie. Dragă, ea la toată lumea zicea dragă și în casa ei totdeauna lua sărăcina târziu. Se scobea în dinți cu acul de la o broșă imensă de argint pe care o purta. Acestea înfățișa un bici și o cravașă încrucișate, având în mijloc doi pinteni. Filip nu se simțea prea la largului în acest mediu nou și fetele din magazin îi ziceau că e cu nasul de ceară. Una îl strigă fil și el nu-i răspunse, pur și simplu pentru că habar n-avea că îi se adresează lui. Așa că ea scutură din cap zicând că e scorțos și a doua zi îi zise domnule Carey, apăsând în mod ironic cuvintele. Se numea domnișoara Joel și era în vorbă cu un doctor. Celelalte fete nu îl văzuseră niciodată, dar ziceau că trebuie să fie un gentleman de vreme ce îi făcea cadouri atât de frumoase. Nu băga în seamă ce zic ele dragă," zise doamna Hodge. În necazurile s-a ținut lanț la mine ca și la tine. Astea săracele n-a văzut în viața lor altceva. Ascultă-mă pe mine, o să te placă ele fără doar și poate dacă o să te ții mândru cum am ținut și eu." Reuniunea avea loc în restaurantul de la subsol. Mesele fusese rădate la o parte ca să facă loc pentru dans și, în schimb, se instalaseră altele mai mici pentru jocul de whist. Acolo vine de vremea ea mari, zise doamna Hodge. Îl prezentă pe Filip domnișoarei Bennett, care era cea mai frumoasă fată din magazin. Era șefa raionului de jupoane și, când intră Filip, ea tocmai făcea conversație cu șeful raionului de lenjerie bărbătească. Domnișoara Bennett era o femeie de proporții impresionante, cu o față lată și roșie pudrată din belșug și cu un bust de dimensiuni impunătoare. Părul ei de culoarea inului era aranjat într-un mod foarte complicat. Era îmbrăcată exagerat, dar nu fără gust, într-o rochie neagră cu guler înalt și purta mănuși negre glase cu care juca cărți. La gât îi atârnau mai multe lanțuri de aur masiv, la încheieturile mâinilor avea mai multe brățări, precum și pandantive rotunde cu fotografii, una din ele reprezentând-o pe regina Alexandra. Avea o poșetă de saten negru și mesteca într-una bomboane. Îmi pare bine de cunoștință, domnule Carey," zise ea. E prima dată când veniți la seratele noastre. Bănuiesc că sunteți nițel sfios, dar o să mor eu dacă aveți dreptate." Domnișoara Bennet făcea tot ce putea ca oamenii să se simtă cât mai bine. Îi bătea zdravă în pe umăr și râdea într-un asgomotos. nu e așa că sunt un drac împielițat?" strigă ea întorcându-se către Filip. Ce părere ți o fi făcut despre mine?" Ei, dar n-am încotro, așa sunt și pace bună." Cei care urmau să participe la reuniune, intrară. Majoritatea făceau parte din tineretul salariat, băieți care n-aveau iubitele lor și fete care nu-și găsiseră încă băieți cu care să iasă în lume. Mai mulți dintre tineri purtau haine de oraș cu papioane albe și batiste de mătase roșie. Urmau să-și dea concursul la spectacol și aveau un aer preocupat și absent. Unii dintre ei erau plini de încredere în sine, dar alții erau cam speriați și se uitau cu spaimă la public. Curând, o fată cu păr mult se așeze la pian și-și degetele cu zgomot peste claviatură. După ce publicul se liniști, fata aruncă o privire prin sală și anunță titlul bucățic pe care avea să o cânte. O plimbare prin Rusia. Izbucni un torent de aplauze și ea profită de acest răgaz pentru a-și fixa cu multă dexteritate la încheieturile mâinilor niște zurgălăi. Zâmbi ușor și izbucni imediat într-o melodie energică. Aplauzele fură mult mai puternice când isprăvi și, când ele mai scăzură, i-a dăduc abis o bucată muzicală care imita zgomotul mării. Mici triluri simbolizau plescăitul valurilor, iar acordurile bubuitoare cu apăsări puternice de pedală sugerau tunetul furtunii. După aceea un domn cântă un lid intitulat Spune-mi adio, iar cabis oferi publicului lidul doarme mă cu cântecul tău. Publicul își cântărea cu un fin spirit de discernământ entuziasmul pentru fiecare bucată. Toți cei ce se produceau erau aplaudați până ce bisau și, ca să nu existe niciun motiv de invidie, nimeni nu era aplaudat mai mult decât colegii săi. Domnișoara Benet se îndreptă cu mișcare vaporoase către Filip. Desigur că și dumneavoastră cântați din gură sau la un instrument, domnule Carey, zise ea cu cochetărie. Asta o citesc pe chipul dumneavoastră. Din păcate mă tem că nu știu să cânt, nici măcar să recitați, nu știu niciun fel de jocuri de societate. Șeful de la lenjărie bărbătească era un recitator bine cunoscut și toți vânzătorii din raionul lui îi cerură prin strigătele lor să se producă. Nu se lăsă prea mult rugat și recită un poem lung și tragic în decursul căruia își dădu ochii peste cap, își duse mâna la inimă și simulă în general niște chinuri cumplite. Poanta, și anume faptul că mâncase castraveți la cină, fu divulgată abia în ultimul vers și fu întâmpinată cu râsete puțin forțate, deoarece toată lumea cunoștea bine poezia, dar hohotele fură puternice și prelungite. Domnișoara Bennet nu cântă nici din gură, nici din vreun instrument, nici nu recită. A, nu! Are ea mica ei trebușoară," zise doamna Hodge. Ei, vă rog, nu mă luați peste picior, realitatea este că mă pricep bine la chiromanție și am un al șaselea simț." Vai, domnișoară Benet, ghiciți-mi și mie în palmă," strigăra fetele din raionul ei, dorind să o mă gulească. Nu-mi place să ghicesc în palmă. De fapt, nu-mi place. Le-am spus uneori oamenilor lucruri îngrozitoare și toate s-au adevărit, așa că până la urmă ajungi să fiu oarecum superstițios." Vai, dar vă rugăm, domnișoară Benet." Numai de data asta. În jurul ei se strânse un mic grup de colegi și, printre strigăte de jenă, chicoteli, îmbujorări și țipete de spaimă sau de admirație, domnișoara benetele le vorbi cu un aer misterios despre bărbați blonzi sau oacheși, despre o scrisoare în legătură cu niște bani, despre călătorii, până când fața ei sulemenită se acoperi de broboane mari de sudoare. Vai, uitați-vă la mine," zise ea, m-am transpirat toată." La ora nouă se servea supeul, fură poftiți să ia prăjituri, pateuri, sandwichuri, ceai și cafea, toate la discreție și gratis. În schimb, dacă vroiai apă minerală, trebuia să o plătești. Din galanterie, tinerii le ofereau femeilor bere dulce, dar acestea refuzau dintr-un sentiment al demnității. Domnișoarei Benet îi plăcea la nebunie berea dulce și, în cursul serii, bea câte două sau chiar trei sticle. Dar ține morțiș să le plătească singură. Asta o înălța foarte mult în ochii bărbaților. Știi, vorba aia, fiecare cu păsărica lui," ziceau ei, dar în orice caz nu e fată rea, mai ales față de cum sunt altele." După această gustare se juca whist, Era un joc foarte zgomotos și, cum oamenii se mutau de la o masă la alta, se auzeau tot timpul râsete și țipete. Domnișoara Benet se înfierbânta din ce în ce mai tare. Vai, uitați-vă la mine," zicea ea. M-am transpirat toată. La timpul potrivit, vreunul dintre tinerii mai îndrăzneți făcea observația că, dacă au chef de dans, ar fi cazul să înceapă. Domnișoara care făcea acompaniamentul muzical se așeze la pian și apăsă cu fermitate pedala pentru fortissimo. Cântă un vals de reverie, marcând de tactul cu notele joase, în timp ce cu mâna dreaptă glisa peste octave. Ca o variație, își mai încrucișea mâinile și cânta aria în registrul de jos. Cântă bine, ce zici?" îi spuse doamna Hodge lui Filip. E lucru mare, zău așa, cu atât mai mult cu cât în viața ei n-a luat lecții. Totul numai după ureche." Domnișoarei Benet îi plăceau cel mai mult dansul și poezia. Dansa bine, dar foarte, foarte încet și ochii îi căpătau o expresie de parcă gândurile i-ar fi zburat departe, departe de tot. Vorbea pe nerăsuflate despre pardoseală și despre căldură și despre supeu. Zicea că la localul Portman aveau cel mai bun parche de dans din Londra și că de îi plăceau ei cel mai mult săratele de acolo. Erau foarte selecte și ea nu putea să sufere să danseze cu tot felul de bărbați despre care habar n-aveai cine sunt. Vai de mine și de mine, dar te puteai expune la mai știu eu ce?" Cei mai mulți dintre participanții la reuniune dansau foarte bine și se distrau pe rupte. Sudoarea le curgea și roaie pe față și gulerele foarte înalte ale tinerilor începuseră să se floșcăie. Filip rămase cu ochii la lume deprimat cum nu fusese de mult. Se simțea insuportabil de singur. Nu, nu plecă pentru că se temea să nu pară cu nasul pe sus și vorbea cu fetele și râdea, dar inima lui era năpădită de amărăciune. Domnișora Benet îl întrebă dacă are vreo iubită. Nu," zâmbi el. Ei, păi aici ai de unde să alegi, că vorba aia, broaște sunt destule. Și sunt fete foarte drăguțe și onorabile unele dintre ele. Sper că nici nu o să faci mulți purici pe aici și o să-ți și găsești o iubită." Îl privi cu multă cochetărie. Trebuie să le ieși în întâmpinare," zise doamna Hodge. asta ai zic eu lui." Era aproape 11 noaptea și petrecerea se sparse. Filip nu putea adormi. Ca și ceilalți, își ținea afară din așternut picioarele care îl dureau cumplit. Încercă din răsputeri să nu se gândească la viața pe care o ducea. Militarul sfărăia liniștit.